Свещеното име Свещено е името Божие. Когато то се спомене, моментално трябва да настане абсолютна тишина в сърцата и душите. Всички трябва да се изпълнят с благоговение и свещен трепет. Вън от името Божие и волята Божия, всичко друго е преходно в света. Дръжте името Божие свещено в душата си, и всякога си спомняйте за благата, които Бог ви е дал. В богатство и суромашия, в здраве и болест, в щастие и нещастие. Той всякога е бдял над вас. Онзи, който не изпълнява волята му, ще страда не поради желанието на Бога, но поради това, че нарушава основните закони на живота. Който изпълнява волята му, представлява желязо, нагорещено до бяла жар. При тази температура ще изгорят всички недоразумения, нещастия и болести. Само тогава ще изпита човек дълбоко в себе си вътрешен мир и спокойствие. Щом се спомене за Божията любов, за името Божие, у човека се събужда мисъл. Всякакъв смях, всякакви шеги, престават. Свещено е името Божие. Свещено е името на ангелите. Имайте свещенни мисли и чувства за Бога.